Hallo maats, kom ons gaan kyk een bykie na die stede van Sodom en Gemorra. Hierdie was eers goeie stede, maar hy het soos wat die tyd aangegaan het, al slechter en boser geword, want die mense daar het verskrikkelijk boos geraak. Nou eens was daar een man gewees, wat op reis gegaan het, en die man het een prachtige kleed gehad van verskillende kleren, en hy het die kleed op sy donkie vastgemaak met 'n koord. En hy het nou maar die paakje gestap, en hy moest toe nou verby Sodom gaan, of hy moest hier Sodom gereis het. En in Sodom was daartoe hierdie man met die naam van Hedat. Nou hierdie man Hedat was 'n verskrikkelike slechte, sommer 'n vrede besoedelde man gewees. Hy was goed daarin gewees, om boosheid te doen. Nou ons reisiger wat daar verby of daardeer moes gaan, het gesoek na een plekje om te oornag, maar niemand wou hom help nie. So het to sien hy dat hierdie man hierdie reisiger aankom, en hy gaan vraag vir hom, Meneer, van waar kom jy en waar gaan jy heen? En die man sê toe vir hom, Ek kom van Hebron af en ek is op pad na Elam waar ek eindelijk woon, maar toe ek nou aankom, toe begin die soonsak, maar niemand wil vir my help nie, niemand wil ek moet in hulle huis ingaan nie. Ek het my eie brood en water en ek het ook genoeg kost vir my donkie, ek soek net een plekkie om te slaap. En hier dat sê toe vir hom, alles wat jy nodig het, sal dier my voorsien word. Ek sal jou help. En die reisiger gaan toe saam met Hedad na sy huis toe. En hy het hierdie prachtige kleed afgehaal van die donkie af en vir Hedad gegeen om te bere in sy huis. Maar Hedad het hierdie kleed so bekyk en hy was eindelijk baie lis om hierdie kleed vir homself te hou. Maar Hedad het nou gesorg dat die donkie lekker kosties kry en dat die reisiger ook kost kry en lekker kan slaap. En die volgende oogend het die reisiger weer opgestaan en hy wou sy reis voortsit om na sy huis toe te gaan. En nie dat sê toe vir hom, wacht een bykie man, eet jy so lekker stikkie brood saam met my. En as jy dit klaag het, dan kan jy mos nou maar gaan. En die reisiger besluit toe, ja goed ek sal maar so maak. En hy sê vir hom, nie maar dis reg, ek sal maar so bykie saam met jou eet voordat ek gaan en die man begint toe eet saam met hom, en hulle drink later, een biekie koeldrank, of een biekie sapies en so aan, en hulle kuier. en toe die man nou weer opstaan om te gaan, toe sê hy dat vir hom, kyk, die dag is al omtrent verby. jy gaan skaals wegwees, dan sit alweer aan, so jy bly maar die hele nacht ook oor, dan kan jy maar morgen verder gaan. En hy die reisiger het toe so gedoen, en dit het so gegaan vir twee dae, In die reisiger besluit toe, kyk, nou is hierdie keierij nou genoeg gewees, ek moet nou huis toe gaan. En hy het die oogend opgestaan, en hy het sy eesel opgesaal, maar die vrou van Hedad, het toe vir Hedad kom sê, weet jy, hierdie man, het nou vir twee dae hier oorgeblij, hy moet ons iets daarvoor gee, hy kan nie som en ek gratis en verniet nie hierblij nie, dit werk ons nie so nie, en Hedad sê toe vir haar, bly stil. En die man het sy ees al opgesaal om te gaan, en hy het hierdat gevra om die koord en die kleed wat hy by hom gesit het om veilig te wees, vir hom terug te gee. En hierdat sê toe vir hom, wat sê jy? En die man het aan hom gesê, Meester, die koord en die kleed, wat met verskillende kleren gemaakt is, en wat in jou huis gebare is, kyk, dit soek ek nou van jou, dat ek nou kan huis toe gaan. En hy dat het vir die man gesê, dit is die verklaring van jou droon. Die koord wat jy gesê het, beteken dat jy ‘n lang leven sal hee. En die feit dat jy een veelklerige kleed gesê het, beteken dat jy een wingerd sal hee, waarin daar bome geplant is van allerhande soort vruchte. En die reisiger het om so gekyk en gesê, dit is nie so nie, ek soek my kleed en my koort dit is wat ek vir jou gegeet, en daar was nie een droom gewees nie, en hier dat het omweer so gekyk, en hy sê toe vir hom, sekerlik het ek die verklaring van jou droom vertel, en dit is 'n goeie droom, en dit is die verklaring daarvan. Nou sien maats, hierdie man het toe nou gemaakt, asof hy van geen soute water weet nie, hy het nou gemaakt, asof hierdie man gedroom het, maar die man het nie gedroom nie, hy het ons nou rechte gekleed gehad, met 'n. koort, wat daaraan aan vastgemaak was. Maar Hedat was een baie slieve man en hy het aangau maak asof dit een droom is. En hy het toen nou vir die man gesê, Weet jy, die mense betaal my vier silverstukke elke keer as ek hulle drome verklaar. En van jou vraag net drie silverstukke. En die reisiger het toen nou kwaad geword oor die woorde van Hedat, En hy was nogal hardseer oor sy kleed en oor die hele story en gedoente. Maar hy vat toen nou verheer dat, na die rechter toe in Sodom. Nou die rechter is ons nou iemand wat moet sê, of die ding nou reg is en of hy verkeerd is, en of daar straf gegeen moet word, met ander woorde hy moet die saak besleg. Die reisiger vertel toen nou vir die rechter wat die, die saak is. En die rechter het nou die hele story gehoor van die reisiger, maar Heedat het toe ook gesê, en gesê nie, dit is nie so nie, en die rechter het aan die reisiger gesê, hierdie man, Heedat, hier vertel die waarheid, want hy is baie beroemd daarvoor, baie almal, en in al die stede, oors die accurate verklaring van die drome, hulle kom precies soos hy dit elke keer verklaar. En die man het toe nou uitgeroep en gesê, Dit was in die dag dat ek die koord en die kleed vir hom gegeet om vir my op te pas en hulle albei voor die rechter het gestry en die ene het gesê dit was so en die andere ene het gesê dit was anders. Heerder het aan die man gesê, gee my vier vol silver wat ek vir my verklarings van drome vraag. Ek sal geen afslag nou meer vir jou gee nie en betaal my die onkoste van vier etes wat jy by my huis geëet het. En die man het aan Heerder het gesê, Nee, rechtig, ek sal jou betaal, as jy net my koort en my kleed vir my teruggeen. En nee, dat was een baie slieve mens, ek het, het nou al vir julle gesê, nee. hy het toe voor die rechter aan die man gesê, het ek nie die verklaring van jou droom gegeen nie. Die koort beteken, dat jou daar uitgerekt sal word, soos een koort. Met ander woorde, jy sal baie lang lewe, en jy sal een winger te met baie soorte vruchtebome. Dit is die ware uitleg van jou droom, gee my nou my vier silber stikke. En so het die twee nou gestaan en stry daar voor die rechter. En hy het so al stryende weggegaan van die rechter af, en toe die mense van sodom hulle hoer, het sommere klomp mense om hy vergader, en hy het toe nou verheer die reisiger, Hy die stad uitgejaag, hy het om daar met geweld uitgedryf, en die arme man, hoes toen nou sy reis voortsit, met bitterheid van sy siel, met ander woorde, hy was rechtig, baie ongelukkig, hy was verskrukkelijk hardseer, oor die hele situasie, en terwyl hy dit voortgereis het, het hy geween oor wat met hom gebeur het, in die bedorwe stad van Sodom, So sien jylle nou maats, wat er akelige mense het in hierdie stad gebly. Hulle was rechtig baie, baie boos gewees. Maar so kom dit toe nou dat Sarah, Abramse vrou, vir Eliezer, wat nou weer Abramse diensknecht is, stier om na Lot toe te gaan wat in Sodom geblei het. En sy sê toe vir hom, Eliezer, gaan kyk een bykie hoe gaan dit met my oom Lot wat daar so blyi en kom sê dan vir my hoe dit met hom gaan. En Eliezer het na Sodom gegaan en hy het 'n man van Sodom teëgekom op sy pad en die man van Sodom het met 'n vreemdeling beklei en hierdie man van Sodom het die arme vreemde man van al sy klere gestroop en weggegaan. En hierdie arme vreemde man het toe vir Eliezer gevra of hy hom nie sal help nie want hierdie man van Sodom was baie lelik met hom. En Eliezer het toe die man van Sodom gesê, Waarom tree jy dan so op met hierdie arme wan, wat in jou land aangekom het? Dis moos baie lelik man, mens doe nie sikke dinge nie. En die man van Sodom het Eliezer geantwoord en vir hom gesê, Is hierdie man miskien jou broer, of het die mense van Sodom jou nou 'n rechter gemaakt? Wie gee jou die recht om met my te praat oor hierdie man? En Eliezer het met hierdie man van Sodom gestry oor hierdie arme man. En toe Eliezer nader kom om die arme man se klere te vat by die man van Sodom, toe het hierdie Sodomiet, ons noem hom sommer nou 'n Sodomiet, toe het hierdie Sodomiet 'n klip gevat en hy het vir Eliezer teen die voorkop geslaan met hierdie klip. En die bloed het vreeslik gestroom uit Eliezer se voorkop. En toe die man die bloed sien, het hy vir Eliezer vastgegryp en hy sê toe vir hom, Weet jy, jy moet my nou betaal oor hierdie bloed wat nou uit jou kop uitloop, want, ja, die bloed is nou slecht. So, ek verlos jy nou van al hierdie slechte bloed wat nou uit jou kop uitloop. So, dit is nou die wet van ons land en ons mense maak so. En Eliezer het vir hom gesê, Jy het my verwond, jy het my sier gemaakt, en nou wil jy hee dat ek jou moet betaal. En Eliezer wou nie luister na die woorde van hierdie man van Sodom nie, hierdie Sodom meet nie. En die man het Eliezer weer vast en hy het hom na die rechter toegevat vir rechtspraak. En die man het met die rechter gepraat en gesê, kyk een bykie na hierdie manse voorkop. Sien jy, ek het hom nou verlos van al die slechte bloed in sy lyf. So, maar nou wil hierdie man my nie betaal nie. En hierdie rechter wat ook n sodomiet was, sê toe vir hom, Eliezer, hierdie man praat die waarheid, hy het jou nou gehelp, om van al jou slechte bloed ontsla te raak, jy moet vir hom betaal, en Eliezer het hierdie rechter so geluister, toe tel hy een klip op, en hy sla die rechter voor die kop met die klip, en die rechter wou toe nou kla, en hy sê toe vir hom, nee, maar as dit dan jylle wet is, Gee jy dan, meneer rechter, nou vir hierdie man die geld wat jy nou eindelijk vir my moet gee, omdat ek jou nog gehelp het met jou, die slechte bloed wat nou uit jou kop uitkom. Dit is mos hoe jy nou gesê het, dit kan werk. En toe het Eliezer hulle net daar geloos en sy goed gevat en geloop. En Eliezer het toe nou sekerlik dan ook vir Sarah gaan vertel wat als daar in daai stad gebeur. En Lot, haar oom, het toe een dochter gehad en haar naam was paltit. En Paltiet was een goeie vrou vir haar man gewees. En in die tyd het daar toen nou 'n vreemdeling ook weer een keer in die stad ingekom. En al die bose mense van Sodom het gesê dat niemand mag vir 'n vreemdeling kos geen nie of water nie. Hulle mag hom glad nie help nie. En hulle het toen nou natuurlijk weer hierdie arme man gevat, en al sy, van al sy kleren gestroop, en alles wat hulle kon kry by hom gevat vir hulle, maar hulle het vir hierdie man geen kos, of geen water gegeen nie. En Baltiet, hierdie dochter van Lot, het hierdie man verskrikkelijk jammer gekry, en sy het om in die geheim met brood gevoer, vir baie daal, en die manse siel het toe nou herstel hy het toe nou weer gezond geraal, want wanneer sy uitgegaan het om water te gaan over die huis, het sy die brood in die, in die waterkan gesit, en wanneer sy by die plek gekom het waar die man is, het sy dan die brood uit die kan uitgehaal, en het gauw goed voor hom gegeen, en so het sy vir baie dag gedoen, en die mense van Sodom en Gemora het gewonder, hoe hierdie man nou, na soveel dag van verhongering, nog steeds lewe, dit maak net nie vir hulle sin nie, en hulle het aan mekaar gesê, Dit kan net wees om wat hy eet en drink, want geen mens kan so lang sonder kost bly en water en nog steeds leven nie. Dis onmoendlik. En drie manne het toen na die plek gaan wegkryp om te kyk wie geef vir hierdie man brood. En toe sien hulle, Paltie die dochter van Lot het gegaan en sy het vir hom brood en water gegeen. Hulle het haar nou letterlik op heterdaad betra. En hulle sê toe vir haar, dan is het jy wat vir hierdie man help sodat hy nie sterf nie. En hulle gryp haar en hulle gryp sommer die ou brooikie ook by die man, wat in sy hand was, en hulle vat haar toe na die rechters toe. En die rechters sê toe wat hulle moet doen, en hulle maak toe n groot vier in die stad, En toe gooi hulle vir Baltiet, hierdie prachtige dochte van Lot, in die veer, so sy tot as verbrand het. Dit was vir skrikkelike slechte mense wat daar geblei het. Hulle was geweldig boos en skelm en hulle was ondankbaar, en hulle was slieve mense gewees, ten spijnte daarvan, dat vader Jawe vir hulle genoeg kost, en genoeg van alles gegeet, hulle het ook vrede onder hulle mense gehad, het hulle nooit ooit die arme mense gehelp, of mense wat nood gehad het nie, hulle was te selfsuchtig gewees. Ons stop nou eers hier, maar volgende keer dan gaan kyk ons nou wat het nou gebeur met Sodom en Gomorra met al hierdie triks wat hulle met die mense gedoen het. Mooi bly.